Яке чуття повинно бути в людині, яка все життя пробула в ямі, яка чудом якимсь знайшла змогу вилізти з неї і була скинена знову туди рукою, яка ніби має визволяти. Ви розумієте, яка ненависть повинна бути саме до Машкових і Леніних, які свою підлу грабіжницьку кацапську точку перехрещення сил виконують під прапором визволення. Ні? Ви, малороз, про це не думали? Вона люто посміхнулася, зробила два кроки і знову повернулася. Вивіска! Та хіба вони тільки вивіски скидають у калюжі? А хіба вони не скидають, не зривають, не топчуть ногами портретів Шевченка? Портретів, замученого їхнім царем, українського революціонера, мужика, пролетаря? А хіба ця кацапська брутальна гидь, цей Машков, цей лютий україножер, цей свідомий, умисний кацап-націоналіст, хіба він не розстрілює учителів українців, селянських і пролетарських дітей тільки за те, що вони українці? А хіба вона не палить, не нищить українських книг і хіба не скидав у нашу душу знову яму? Ні, докторе. А хіба не глум, що ми з вами, діти українського села, говоримо тут мовою нашого вікового гнобителя і не сміємо, не можемо говорити так, як ми говорили, коли пасли свої череди? Ні, пане докторе. Хіба не глум, що ви малоросс? Ну, скажіть самі. Ні, Доктор нічого не говорив. Дійсно, сила ненависті була в цієї жінки не ненавистю одної людини. Іменно точка перехрещення сил цілого народу, що віками сидів у ямі. Сині очі на яди зникли. Це були дві темні, каламутні, з тьмяним моторошним блиском западини. Малинові уста покрилися сірим попелом і весь час дрібно дрижали. До того виразно, що вона сама часом прикушувала їх. Цей не Шарльота Корде з кривих гарбузів стояла тут серед маленької кімнатки, окритої наївними ряденцями, а самі криві гарбузи. Тисячі, сотні, тисяч кривих гарбузів Вилізли з ями й трусились от перелитої через вінця віків ненависти. Дійсно, про які логічні міркування можна було тут говорити? Точки перехрещення не міркують. Просто зустрічаються і внищать одна одну. Яка ж яку знищить тут? Отже, знову вирішено. Ютка тут у Соснівці відпустити, а замість нього найняти якогось місцевого дядька, пашпорти знищити, а пропуск на той бік приховати разом із грішми. І навіщо тільки вона проробляла таку хитромудру конспірацію з тим дозволом їхати до першого червоноармійського загону. Зараз же. Заявити начальнико загону, що їм конче треба до командуючого армією товариша Машкова. Дуже важливі відомості з того боку від товаришів. Такі важливі, що тільки самому товаришеві Машкову можна їх відкрити, де документи, мандати, рекомендації нема. По дорозі напала на них банда, ограбувала, забрала всі документи і ледве вдалося їм утекти. Ніякий комісар. Нічого не може запідозрити. Люди домагаються до начальника. Вони не просяться пропустити їх на той бік. Вони не тікають, вони не мають при собі ніякої зброї, просто хочуть подати важливі інформації. б ризикує товариш Машков? Чи хто буде з них? Абсолютно нічим. Отже, ніяких підстав нема для того, щоб не допустити людей, що самі для цього їдуть у таку далеку і небезпечну дорогу. Гроші і пропуск, зашиті в кашкет, не виймати і тримати на випадок потреби при втіканні після того. Хто знає, може ж таки доведеться тікати, а не щось інше.